Luka, 22-ci fəsil Pasqa adlanan Mayası Çörək Bayramı yaxınlaşırdı. Başçı kahinlər və ilahiyatçılar İsa-nı öldürmək üçün bir yol axtarırdılar. Çünki, haqdan qorxurdular. O zaman, şeytan 12 şadirtdən biri olan İskariot adlanan Yahudanın ürəyinə girdi. O da gedib, başçı kahinlər və məbəd mühafizəçilərinin başçıları ilə danışdı ki, İsanı necə onlara təslim etsin. Onlar sevindilər və ona pul verməyə razı oldular. Buna söz verən Yahuda İsanı xalqdan gizlin onlara təslim etmək üçün fürsət axtarmağa başladı. Pasxa quzusunun qurban kəsilməli olduğu mayasız çörək bayramı günü gəldi. İsa, Peter və Yahyanı qabaqca göndərib, Gedin, pasxa yeməyimiz üçün bizə hazırlıq görün, dedi. Onlarsa İsa'dan soruşdular, Harada hazırlıq görməyimizi istəyirsən? İsa onlara dedi, Bax, siz şəhərə girəndə qarşınıza səhənglə su daşıyan bir nəfər çıxacaq. Onun ardınca gedin və onun girəcəyi evə girin. Oranın sahibinə deyin, müəllim sənə deyir, Şagirdlərimlə birgə pasxa yeməyini yiyəcəyim qonaq otağı hardadır? Ev sahibi sizə yuxarı mərtəbədə hər şeyi hazırlanmış böyük bir otaq göstərəcək. Orada hazırlıq işləri görün. Onlar gedib, hər şeyin onun dediyi kimi olduğunu gördülər və pasxa yeməyi üçün hazırlıq etdilər. Yemək vaxtı çatanda İsa həvarilərlə süfriyə oturdu. İsa onlara dedi, Mən əzab çəkməzdən əvvəl bu pasxa yeməyini sizinlə birgə yeməyi çox arzulayırdım. Sizə bunu deyirəm, Pasxa Allahın patişahlığında yerinə yetənədək, Mən bir daha onu yeməyəcəyəm. Sonra İsa bir kasa götürüb şükür etdi və dedi, Bunu götürün, və aranızda bölüşdürün. Mən sizə deyirəm, Allahın padişahlığı gələnə dək, üzüm ağacının məhsulundan əsla içməyəcəyəm. Sonra İsa çörək götürdü, şükredib onu böldü və şagirdlərə verərək dedi, Bu, mənim sizin üçün verilən bədənimdir. Bunu məni xatırlamaq üçün edin. Eləcə də, Axşam yeməyindən sonra kəsanı götürüb dedi, Sizin üçün axıdılan bu kəsa, mənim qanımla bağladığım yeni əhddir. Amma budur, mənə xəyanət edən, mənimlə birlikdə əlini bu süfrəyə uzadır. Bəşər oğlu təyin edilmiş yolla gedir, amma vay o adamın halına ki, ona xəyanət edir. Şagirdlər öz aralarında bunu kimin edəcəyini araşdırmağa başladılar. Aralarında onlardan kimin ən böyük sayılacağı barəsində bir mübahisə də oldu. Amma İsa onlara dedi, Millətlərin padişahları onların üzərində hökm edir və bu hakimiyyətdə olanlar himayədar adlanır. Amma siz belə olmayın. Aranızda ən böyük olan Ən kiçik kimi olsun və rəhbərlik edən xidmətçi kimi olsun. Axı kim daha böyüqdür? Süfrədə oturan, yoxsa xidmət edən? Süfrədə oturan deyilmi? Mənsə sizin aranızda xidmətçi kimiyəm. Keçirdiyim sınağlarda mənimlə qalanlar sizsiniz. Atam mənə bir padişahlıq tapşırdığı kimi, Mən də sizə bir padişahlıq tapşırıram. Belə ki, mənim padişahlığımda süfrəmdə yeyib içəsiniz və İsrailin 12 qəbiləsinə hökm etmək üçün taxtlarda oturasınız. Şimon, Şimon, şeytan sizi buğda kimi xəlbirdən keçirməyə icazə istədi, amma mən imanın itməsin deyə sənin üçün dua etdim. Sən də bir zaman geri dönüb, öz qardaşlarını qüvvətləndir. O, İsa'ya ya cavab verdi. Yara, mən səndən zindana da, ölümə də getməyə hazıram. Amma İsa dedi. Petir, sənə bunu deyirəm. Bugün xoruz banlamazdan əvvəl, sən məni tanıdığını 3 dəfə inkar edəcəksən. Sonra şagirdlərə dedi. Mən sizi kisəsiz, torbasız və çarıqsız göndərəndə bir şeydə körlük çəkmirsinizmə? Onlar cavab verdilər. Heç bir şeydə. Onda İsa onlara dedi. İndi isə kisəsi və torbası olan bunları götürsün. Qılıncı olmayan da öz paltarını satıb qılınc alsın. Çünki sizə deyirəm, bu yazılmış olan yankarlara tay tutuldu sözü, məndə tam yerinə yetməlidir. Çünki mənim barəmdə yazılanlar tamam olur. Onlar dedilər, Ya Rəb, budur, burada iki qılınc var. O isə onlara dedi, bu kifayətdir. İsa çıxıb adətinə görə zeytun dağına getdi. Şahidlər də onun ardınca getdilər. Oraya çatanda, İsa onlara dedi Dua edin ki, sınağa düşməyəsiniz İsa özü isə onlardan bir daş atımı qədər uzaqlaşdı və diz çöküb dua etdi O belə dedi Ey ata, əgər sənin iradənə məqbuldursa, bu kəsanı mənindən uzaqlaşdır Amma mənim yox, sənin iradən olsun Göydən bir mələk İsa'ya göründü və onu qüvvətləndirdi. İsa dəhşətli istirab içində daha səynən dua edildi. Onun təri gerə düşən qam damlalarına bəndiyirdi. İsa duadan qalxıb şagirdlərin yanına gəldi, onları kədərdən üzülmüş və yatmış tartı. O, şagirdlərə dedi, Nə üçün yatırsınız? Qalxın! Dua edin ki, sınağa düşməyəsiniz. İsa hələ danışərkən bir izdiham göründü. 12 şagirddən biri, Yahuda adlı bir nəfər onlardan qabaqda gedirdi. O, İsanı öpmək üçün yaxınlaşdı. Amma İsa ona dedi, Yahuda, sən bəşər oğlunu bir öpüşlə mi satırsan? İsa'nın ətrafında olanlar nə baş verəcəyini görəndə, ona dedilər, Ya Rəb, bəlkə qılınc ilə Onlardan biri vurub, baş kahinin qulunun sağ qulağını qopartdı. Lakin İsa dedi, Bəstir, eləməyin. Sonra qulun qulağına toxunaraq onu sağaltdı. İsa üstünə gələn bahçı kahinlərə, Məbəd mühafizəçilərinin başçılarına və əxsakqallara dedi. Ne üçün quldur üstünə gələn kimi qılınç və dəyənəklərlə gəlməsiniz? Mən hər gün məbəddə sizinlə birlikdə olanda siz mənə əl qaldırmadınız. Amma indi sizin vaxtınızdır. Zülmət hökumranlığıdır. İsanı tutub apardılar və baş kahinin evinə gətirdilər. Peter isə uzaqdan onun ardınca gedirdi. Həyatın ortasında tongal qalanmışdı. Peter gəlib onun ətrafında oturanların arasında oturdu. Qarabaşlardan biri tongalın ışığında oturan Peter-i gördü. Ona diqqətlə baxıb dedi, Bu adam da isə ilə birlikdə idi. Amma Peter, Ayarvad, mən onu tanımıram, deyərək onu inkar etti. Bir az sonra başqa bir adam onu görüb dedi. Sən də onlardansan. Amma Peter dedi. Ay ki, mən deyiləm. Bir saata yaxın vaxt geçdi və digər bir adam təkidlə dedi. Doğrudan da, bu adam da onunla birlikdə idi. Çünki Galilə yalıdı. Peter isə dedi. Ay ki, dediyini başa düşmürəm. Elə o danışdığı an xoruz banladı. Onda Rəbb dönüb Peytərə baxdı. Peytər Rəbbin Bu gün xoruz banlamazdan əvvəl sən məni üç dəfə inkar edəcəksən dediyi sözü yadına saldı. Ona görə oradan çıxıb hönkür-hönkür ağladı. İsanı tutub saxlayan adamlar onu ələ sala-sala döyürdülər. Gözlərini bağlayıb ondan soruşurdular. Peyğəmbərli elə görək, səni vuran kimdir? <gülüyor> Ona başqa sözlər deyib, çoxlu böhtən atırdılar. Səhər açıldıqda, xalqın axaqqalları, bahçı kahindər və ilahiyatçılar yığıldı və insanı öz ali şuralarına yetirdilər. Onlar dedilər, Bizə dey, Məsih sənsən, İsa onlara dedi, Əgər sizə desəm, inanmazsınız. Əgər sizdən soruşsam, mənə cavab verməyəcəksiniz. Bundan sonra isə bəşər oğlu, qüdürətli Allahın sağında oturacaq. Onların hamısı dedi, Deməli Allahın oğlusu, İsa onlara cavab verdi, Sizin dediyiniz kimi o, mənəm. Onda onlar dedilər, Artıq şəhadətə nə ehtiyacımız var? Axı biz özümüz onun ağzından eşitdik.